Замість висновків. Натхнення – продукт із коротким терміном придатності. У кожного з нас виникають ідеї. Ідеї безсмертні. Вони живуть вічно. Але цього не скажеш про натхнення. Натхнення, як свіжий продукт або молоко, воно має обмежений термін придатності. Якщо вам захотілося щось зробити, зробіть це відразу. Не вдасться покласти ідею на полицю і повернутися до неї через два місяці. Не можна просто сказати, я зроблю це згодом, бо згодом ця ідея, можливо, уже не надихатиме вас. Якщо натхнення прийшло до вас у п'ятницю, пожертвуйте вихідними і пориньте в роботу. У стані підйому ви здатні за добу виконати кількатижневий обсяг роботи. Натхнення – це магічний стан. Він помножує продуктивність і мотивує. Але натхнення не вміє чекати. Воно існує тут і зараз. Якщо воно вас відвідало, хапайте його. І беріться до роботи.